aligawa mgao siku moja aliugawa mgao na simekuja baadhi ya riwaya zinasema kana dhalika ghanima au ghanimatu yaum hunaini mgao huo ulikuwa ni katika yaliopatikana kwenye vita vya hunaini mali wazipata nyingi wa islam baada ya kuzipata hizo mali mtume sallallahu alayhi wasallam akazigawa zile mali kwa watu abdullah ibn mas'ud inasema wa a'ta al-ba'd wa lam yu'ti al-ba'd mtume alayhi salatu na baadhi hakuwapa mali nyingi katika wale waliokuenda kupigana kwenye wali mapambano hayo na wakarudi na hiyo ghanima fa a'ata walam yu'ti mtume fungu kubwa sana lilichukua akawapa baadhi na wengineo hakuwapa katika wali na zipo riwaya zimekuja zikiwataja wale ambao waliopewa mali nyingi kwa majina yao na wale ambao hawakupewa mali nyingi Abdullah Mas'udi baada ya kusema hivyo nasema Fakama rajulun ila Nabii sallallahu alayhi wasallam Mtu mmoja akasimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam فقال له Yule mtu akasema Faqama rajulun mtu mmoja akasimama hakuwa katika hadhira ya mtume bali alikuwa kwenye hadhira ya kinabdullah bin mas'ud bin baadhi masahaba na alikuwa sehemu yao wa migawu yule mtu akasimama akasema wallahi in hadhi alqisma wallahi namwapi allah ma urida biha aw ma urida bihi wajhullah hauja kusudiwa kabisa kupata zile radhi za Allah au kupata uso wa Allah Wakiwa wao maswahaba wamekao wallahi in hadhi alqisma ma urida bihi wajhullah iweje awape wengi awape baadhi kingi na wengine wasiwepe asiwape kingi na hali ya kuwa sisi sote au watu wote wameshiriki katika mapambano na wengine wameumizwa zaidi lakini kwenye mgawanyo huu huyu mtume alayhi salatu wasalam amewafadhilisha wengine na amewanyima fadhila hizo wengine huu mgawanyo huu hauja kusudiwa za Allah subhana wa ta'ala hauja kusudiwa uso Allah subhana wa ta'ala فقال ابن مسعود ابن يمسكيه يله بانا باله عبد الله بن رضي الله عنه والله لا رسول الله والله نتكوانا كموليزا متومه هيا ولي ياسمي مشيوزو كياجا هي ني خيانه في الدين كلين ييسمي هيا مانينو كمتمو ويت عليه الصلاه والسلام حبيبنا المصطفى kutuhumu kile ambacho amekifanya kwa nini utuhumu kwa nini utoe dosari kwenye mgawanyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi nitakwenda kumhadifia na kumhabarisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Mas'udi akaenda kwa Mtume alaihi salatu wasallam فقال كسيما عبد الله بن مسعود Mtume inna fina rajul yakulu kayta wa kayd kadha wa kadha kuna mtu kati yetu sisi amesema kadha wa kadha hakumtajadila kasema to kwetu sisi kuna mtu ambaye anasema hivi na hivi na hivi kama wewe huu mgawanyo wako ulioufanya hauja kusudia kabisa uso Allah subhanahu ما جيب يا عليه الصلاه والسلام رحم الله رحم الله موسى فقد اوذي باكثر من ذلك فصبر رحم الله موسى الله الله موسى الله سبحانه وتعالى amuni huruma mja wake Musa Fakad udhiya bi min dhalik Kwa hakika alifanywa maudhi zaidi ya haya Fasabara na akasubiri hadithi hii ndugu zangu ni katika hadithi Fi bukhari ina mafundisho ya msingi sana ndani yake ambayo tutayatazama kwa wakati huu kwa ufupi sana vita vya hunain waliokwenda kupigana waislamu gharatuhum kathratuhum waislamu walihadaika na uwingi waliokuwa nao dhidi ya maadui ule uwingi uliokuwa nao waislamu uliwahada lakini musha yote wa vita hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa yawm hunaini iz a'jabatkum kathratukum nasiku ya hunaini pindi ulipokuhadaeni ule uingiwenu na haukuweza kumsaidia Allah chochote ya wa Islam walishinda wakapata mali lakini baada ya taabu nyingi na kupigwa Masahabu walikuwa na kawaida ya kukaa baadhi yao kujadiliana na kuzungumza mengi ya dini kukumbushana lakini ndani yao panakuepo wale ambao e? katika makundi labda ya watu wanafiqi lakini wao hawajui akatokea huyu mtu fataana fi kismati an-nabi sallallahu alaihi wasallam akatokea mtu akakitia dosari kigawanyo cha mtume alaihi salatu wasallam كَمَا مَطْعَمُ وَالله عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامٌ يُطَاعُ فِي قِسْمَتِهِ أَنَاتِي وَدُسَارِ كُنُوَ غَوَانُ وَاكِ نَايِيَ نْدِي أَمْبَاي يُوحَا إِلَيْهِ أَنَتَرَمْشُوا وَحْي فَما بَالُنَا عِبَادَ الله نَسْمَع جِسِي كُنْيَ اُسِمَامِيزِي تُلِيُونَاؤ كُنْيَ مَجْكُومُ تُلِيُونَاؤ na kwenye harakati ambazo sisi tunazifanya za maisha yetu ya kila siku bila shaka utakuwa ni mlango wa mzozo kabisa kutu sisi kutiwa dosari hali ya kuwa sisi hatuteremshi uhai wote hakuna uhai unaoteremka kwetu sisi kwa yale matendo ambayo tunaoisimamia au tunaoyafanya kama huyo anayetia anayeteremshwa uhai na kuwekewa na wa ufunuo panatokea watu wanamtia dosari yeye kwa kwamba hichi kigawanyo hakija kusudiwa wajihulla unasemaje sisi masakin nahnu dhuafaa. Sisi ambao ni madhaifu kwa nini wasipatikane watu ambao wanaweza kututulia ishara vidole Wasipatikane watu wanaoweza kuyatia dosari yale ambayo watu wanaasimamia jambo hili lazima lizoeleke kwenye maisha yetu wa hautakiwi kulikwepa hilo lazima liwepo lakini tutambue ya kwamba wallahi law sahiba al jibrila ma saliman mar'u min qala wa min qila wallahi hata utasema wewe usuhubiane rafiki yako ayo jibrilu يولى ملائكه متكف يولي ما سلم المرء من قال ومن من من قد قيل هاوێز ukasalimika na watu kutokana na maneno yao qala wa qila huwezi ukasalimika na maneno ya watu qad qila fi llahi aqwalan musannafatan Allah subhanahu wa ta'ala amisemwa tutla ambayo inahose maneno ambayo anasoma kwenye Qur'an lakini wao arhamuhum wayarizukum, naifutahu wao wanamsema ya kwamba wa wa no, na mtoto wanasema hawa malaika ni watoto wake naona amsema yeye na utatu na vinginevyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajaacha kuwaruzuku na kuwafungulia maisha yao kwa hiyo kusema Yaani wewe ukisemwa ni kuonyesha kwamba kuna sehemu wewe una kheri na kuna sehemu wewe una dosari imetokea kwako wewe jirekebishe. Kama Allah Subhanahu wa ta'ala ajisalimika. Wa na mitume wake ambao ni watukufu pia hawajasalimika man anta wa man takunu wa ma Wewe utakuwa nani? Usisemwe umekuwa nani wewe? Kisema kidogo tu ushafura unataka kupigana hutaki kusikia mtu yote na kusema kwa ubaya Abdullah bin Mas'udi anashangaa tukio hili linatokea katika zama za Mtume watu wanamsema Mtume kwamba sio mgawaji wa kigawanyo cha usawa tena sio cha uadilifu lakini kumbe Mtume alayhi salatu wasalam alivyotoa zile mali kwa kuwapa wengi miongoni mwao mali nyingi ilikuwa ni ta'alifu liqulubihim kuzivuna na kuzivuta na kuziunganisha nyoyo zao wengi katika wale aliowapa mtume alayhi salatu wasalamu lengawira walikuwa ni watu wameuacha uislamu na wameziacha mali zao nyingi sana kwa wameingia katika uislamu hali ya kawaida tu allah hii ya vita vya hunain Hichi tulichokipata kingi basi miongoni mwa watu ambao tutakikana sisi tuuwafanyie muwasati ni hawa mtume akachukua mali nyingi akawapa kusema kupu Abdullah ibn Mas'ud kwa sababu ni haq la amri ya hii ni haki katika dini hautakiwi uifiche akatua ahadi ya kwenda kumweleza Mtume alaihi salatu wasallam kwa sababu akikaa nao atakuwa amefanya khiana alipomfikia Mtume alayhi salatu wasallam na kumweleza maneno ya Mtume haya sikiliza haya ni katika maneno ambayo yanaonyesha diqqatul ibara fil arabiyya yani undani wa lugha ya kiarabu wa diqqatu khitabih nao ndani wa maelezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume kwanza alayhi wasallam hakumuuliza aliyasema wa nani hakutaka kumuuliza aliyasema hayo maneno ni nani kama tunamfanya sisi kabla yote aliyekambia nani alieleta dhariifa nani mtume alayhi salatu wasallam hakutaka kufungua huo mlango na hii ni moja katika usulubu wa masungumzo Ni moja katika njia za suluk za utengenezaji ni kutumia ibara na utaratibu kama huu. Ingilikuwa sisi hapa tukatomtumjadili aliyesema muite hapa. Tumuulize kwa nini anasema hivyo. Lakini kwa kuwa ni Abdullah ibn Mas'ud alikaita habari na habari yenyewe ndani yake na ta'anun fi qisnati inakutia dosari ugawanyaji wake neno la leno la mtume alayhi salatu wasallam ukilitazama kana kwamba halina ufungamano na habari iliyomwejia akasema mtume rahimallahu Musa Allah monee huruma Musa laqad uziya bi akthara min thalika, kwa hakika amefanyiwa maudhi zaidi ya hayo fa na kasubii Alikuwa mtume tu waseme nani huyu anayeweza ku, ku, kupinga kigonyo changu kwa nini watu wanapinga kigonyo changu kwa nini usiniulize mimi kwa nini nimegawa hivi wala hakuwa na hiyo habari akaenda kutoa maneno yale maneno qala al-imamu ibn hajri al-asqalani rahimahullah fi sharhihi hadi fi sharh le hadith ibn hajri kasema fihi ndani haya maneno i'radun liljahlilin kuna kumpuuza na kuwapuuza wajinga kwanza maneno ya mtume ndani yake yana mafundisho yapi fihi i'radun liljahlilin kuna kuwapuuza wajinga wasfhu 'anil adha na kutokupatiliza yale Kuto kuyapatiliza yale maudhi. bali wata'asi liman mada na kujiliwaza kwa watu waliopita Al-Imam Ibn Hajar anasema hawana neno ya mtume ya kusema Allah amuone huruma Nabii Musa kwa hakika aliudhiwa kwa mengi na kasubiri Al-Imam Ibn anasema fihi iradun 'alil jahilin ndani yake kuna kuwapuuza wajinga ndio maana Allah akasema katika al Qur'ani wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Waja wa Allah wa kweli wakisemeshwa na watu wajinga wapuuzi wasiokuwa na maana wasiokuwa na ilmu na maarifa wanasema salama amani iwe au amani basi marru billahi marru kirama na wakipita kwenye mambo ya mapumbao mambo ya uchafu mambo ya ovyo wanapita hali yakuwa wameyapuuzia alimamba hizo haja nasema ndani haya maneno ya Mtume kuna kuwapuuza wajinga yule mjinga tu hajui hana na anacho kusema hajui lakini sio hivyo wasfhu anil adha na kutokupatiliza maudhi ya viumbe utapatiliza maneno mangapi ustadhi wewe utafatiliza maneno ya watu wangapi kwenye hii ardhi yani wewe lau utafunguliwa mlango wakila linalosema kwa kweli ulijadili huo moyo wako utakuwa ni moyo wa namna gani hiyo nafsi yako itakuwa ni nafsi ya namna gani wasfuanil adha na kutokupatiliza maudhi kisha wataasi liman mada na kujiliwaza kwa watu waliopita Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala sisi nani ya Qur'ani namna walivyokuwa manabii na mitume anasema wala nasbiranna ala ma adhaytumuna na wallahi mitume walikuwa nasema hivyo ibrahim, wengineo, surat, ibrahim na wengineo walikuwa nasema ni sura ibrahim walikuwa wanaombaia watu wao watu ambao wanawafanyia mauji mitume basi wale mitume walikuwa wanaombaia wale watu wala nasbiranna ala ma adhaytumuna Wallahi tutasubiri tutakuwa ni wenye subira juu ya yale yanayotuudhi Tutafanya subira kwa yale yanayotuudhi nayo Wa la subirana ma adaytumuna Yale yote mnotuudhi katika maudhi vitimbi aina mbali mbali ya kero tutasubiri hizo kero tutaendelea kuwa liganieni na huku tukisubiria bali an mabia hajara kamaliza akasema wa taasil man mada na kujiliwaza kwa walio tangulia kasemaji mtume allah amoonie huruma nabii allah muusa muusa alayhi salam kalimur rahman kama fi al-bukhari na muslim hadith maaruf ambao ni la takunu kal ladhina adha'u Musa. Enyi wale ambao wameamini, msiwe kama wali walio wali wali Musa. Fabarraahu Allahu mimma qalu. Allah akamtakasa kunako yali walio msemea. Niambia Allah wali wali Musa aliudhiwa na wana wa Israeli. Taifa linojiita taifa teule la Allah subhanahu. Wana wa Israeli ndhulumu sana Musa. Na musa. Lakini fil Bukhari na Muslim hadithi hii tunahitaji na kwamba Nabii sallallahu alayhi wasallam anasema kana Musa hayyan sitira Musa alikuwa ni kiumbe mwenye haya sana na alikuwa ni mwenye kujistiri na kujihifadhi kupita maelezo alayhi sala Nabii Allah Musa alikuwa hayyan ni mtu mwenye haya za kupitiliza hata mnafahamu suto alqasasi wali mabintu ya wa Shuaib alipo wafanyia hidma ya kuwachotea ya kuwapeleka wanyama wake wakaenda kunywa maji Musa alipowafanyia hivyo tu wala hakukaa tena akawaambie chukueni nendeni wala hakufanya hivyo fatawalla ila dhilli faqal akajitenga pembeni kwenye kivuja akakaa zake rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir alika kwa kunigivuli peke yake namna alivyokuwa ni mtu mwenye haya na aibu wale wanawake wenyewe walipokuenda wale mabintu walipokuenda kwa baba yao Shuaib walirudi kwa Musa alayhi salam wakiwa na aibu isiyokuwa na mfano mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Musa alikuwa na haya mno lakini pia alikuwa na, na jistiri mno Bali Nabii Musa wanasema hata alipokuwa akioga alikuwa anajificha mno yani kujificha maana yake kujiziba katika kuoga kwake kwa ile hali kwa sababu maya, mabani Israel au bani Israili walikuwa na kawaida ya kwenda kuoga katika mito katika ma, eh, maziwa au katika mabwawa ma, ma, ma, ma na vitu vinginevyo Musa aliyhi salamu alikuwa hashiriki nao wathemu wakamtuhumu nabii Musa tuhuma zisipungua mbili au 3 tuhuma ya kwanza alisema innahu ayyun inahu ay maana kwenye chake kusababili wakasema innahu barasa huyu atakuwa na mbaranga, atakuwa na barasa maana eh, zero zero takuwa kuna sehemu ya ni zero zero wake lakini jambo la tatu wakasema inahu adar ni mtu ambaye ana yani khasiyetaini khasiyetaini maana ni korodani mbili zake zitakuwa zimejaa kubwa hivi na no Israeli walimtuhumu nabii Allah Musa hivi. Kani hao ya watu ambao pa panuka katika uovu na kuwasema na kuwatuhumu watu wewe utakuwa nani kwenye hii ardhi ya Allah? Nani wewe? Wewe nani? Nani wewe usisemu usituhumi wewe nani nani nani kwenye ardhi? Tukikitoa hapa tukakopeleka bahi tusiyo bahi au bahi zupai. Tukakopeleka bahi peke yake pale pale bahi tu mjini tukakuache hakuna naye kujua. Naye naye kujua bahi. Tukakitoa hapa sisi tusiende mbali mkonze tu hapa. Si mji mpya ule tukakuchukua tukakwenda pale kati kati kwenye kile kituo cha daladala pale kaa usikie kama kuna mtu atakamjia kuchukua atamaji Nani wewe wewe nani Mkoa ni kwako kwenye hakuna naye kujua Wanao kujua ni watu saba tu, ishirini, 15 40 basi kwenye watu milioni tatu, wanao kujua ni ishirini, au uti hofu kwamba yani wewe hutaki kutiwa neno lolote na, na hao watu au usitiwe dosari wewe nani hii watu milioni 63 wewe hao watu milioni 63 wanaonufaika na wewe ni wangapi na wasionufaika na wewe ni watu wangapi wanawa Israeli wanamtuhumu Musa na hizo tatu Allah subhanahu wa ta'ala akakusudia kumtakasa nabiiullahi Musa Alikwenda kuoga na yeye siku moja akachukua nguo zake akaziweka chini ya jiwe. Kisha alaihi Salam akaenda kuoga kwenye mto. Nabiyullah Musa akaenda kuoga ndipo wana wa wakaja wakamuona kwa mbali sasa. Wakamuona ni mtu ambaye kamuna fi jasadiyati amekamilika kwenye kiwiliwili chake tena ni mzuri kuliko alivokuwa na mtafakari wao <tos> nani wewe usisem. Hasan Mtume swalla wa salaam anasema rahimallahu Musa Allah ampe huruma Musa laqad uudhia bika akthara min dhalika fa Maana yake ni kwamba sisi tutakikana kwenye hii dunia hii tuliyopo yale ambayo tunaoudhiwa na familia zetu tunaoudhiwa na watu wetu tuyafanyie subira kama hatujayapataftia tiba basi tuyafanyie subira Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hadithi al ya anasemaje yuudhi ni Adama wanadamu wananiudhi mimi mwanadamu yananiudhi mimi yasubbu dahr wa ana dahu ana wakati na mimi ndiye niliyoumba huo wakati joto kali ah kwa ni siku ya leo joto kali kili kweli yani nachukia hii hali mimi upepo umekuwa ni mkubwa mimi sipendi upepo kabisa Hakati wakati aliuumba dhara aliuumba huu aliuumba huu upepo huwallahu subhanahu wa ta'ala ya udhin ibn adam yasubbu dhara wa ana ana utukana lakini pamoja na hayo yote allah subhanahu anakuruzuku na anakufungulia tena milango ambayo huku tafakari kama unaweza kufunguliwa allah na baraka kwenye hayo mambo yote ni vyema tujiliwaze na watu walio Ni vyema tuchukue mafundisho kwa watu ambao wametupita, waliopita kabla yetu, nini walifanya kwenye mambo kadha wakadha, kama mambo haya ya viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe huruma Nabiiullah Musa aliudhiwa zaidi ya haya, lakini kikubwa fasbara akasubiri na kwa sabrun waliyqinu tunalul imama tufiddi na watu wanaposubiri na wanapokuwa na yaqini na mula wao ndipo uimamu na usimamizi na uongozi unapatikana katika dini kwa maana yale mambo yote maali al mambo yote matukufu mambo yote na nyuma daraja yale mambo yanadirikiwa kwa kusubiri usiwe mtu mubdajir ni mtu wa kupaparika lakini ukawa ni mtu katata tamaa mapema usiwe hivyo au ukawa ni mtu mwenye kuanza kwa kasi wiki mbili tu umeisha lakini ukawa haumuombi Allah subhana akudumishe kwenye khairi hiyo yale mazuri yote kwenye hii dunia ya kidunia na ya kiahera yanapatwa kwa watu kusubiri Sawa sawa utasubiri ma maudhi ya viumbe. Sawa sawa utasubiri kutokamana namna na mna zito na sawa sawa utasubiri yale yanayopatikana ndani yake. Ima jazaun jenna, wa imma jaza'un fil jannah wa imma jaza'un fid dunya imma akhira kupata malipo mazuri na imma duniani kupata malipo mazuri. Kikubwa ni kusubiri. Saumu ya Ramadhani tulionayo hii ni katika moja ya ibada inayomfundisha mtu subira inachosha inaumiza inanyongonyeza bali inamtoa mtu kabisa katika modi yake aliyokuwa nayo lakini kwa kusubiri ndiyo ujira unapatikana mwingi na ndio maana moja katika hadithi za Mtume ulikuwa inaitwa shaharus ni mwezi wa kusubiri matamanio unayatamani ya vitu vingi lakini inna mru'un saimun mimi ni mtu niliyofunga wafanye subira unitamani kula hili unasikia kiu kinakubana koromeo limekauka kwa maji kwa kazi uliofa. unatamani ulipozi wala kwa maji ya baridi na yale pale na 1000 unayomfukoni lakini inni saimun mimi ni mtu niliyofunga nipo kwenye mwezi wa subira wafuta sigara wote leo hii mchana kote hawavuti sigara wao sigara. wote na wajua wao wa Kiislamu wale mchana kuanzia asubuhi mpaka saa 12 wanaouwezo wa kusubiri wala hawavuti sigara wala hawana habari na miili yao iko safi tu wala hawadhuriki na chochote mwezi wa ramadhani unawafundisha pia jambo la kusubiri watoto binadamu anaokuudhi kwenye maisha yako ya kila siku kwa kuwa umefunga Aneta kupigana na wewe Aneta kukufanyia ukorofi unamwambia mimi nimefunga hili jambo tuliachi tuombea Allah subhanahu wa ta'ala atulipe ujira kwenye haya ambao tunoyafanya na mwisho uliokuwa mema tuombea Allah subhanahu wa ta'ala takabali amali zetu za siri na za wazi na haya tunayoyafanya ni baraka kwa sisi na kwa vizazi vyetu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin